Kniha 3, 102 Vasišta pokračoval. Vlastními představami se nechá oklamat pouze hlupák, nikoli moudrý muž. Hlupák upadne do iluze, jakmile to, co je stálé, milně považuje za pomíjivé. Ego je falešná představa založená na milném spojení já s fyzickými prvky. Jestliže samotný člověk existuje v tom všem jako neomezené vědomí, jak by mohlo vzniknout to, čemu říkáme ego? Ego neexistuje o nic víc než Fata Morgana na poušti. Odlož proto rámo své nedokonalé vidění, které není založeno na skutečnosti, a spočiň v dokonalém zření založeném na pravdě a spojeném s blaženým klidem. Pátrej a dotazuj se na podstatu skutečnosti. Opusť klam a faleš. Jsi volný a svobodný, tak proč sám sebe nazýváš omezeným a trpíš? Já je neomezené. Proč, jak a čím by mohlo být omezeno? V já není dělení, neboť vše, co je, je Brahman, absolutno. Čemu se říká omezení a čemu osvobození? Ve stavu nevědomosti si myslíš, že zakoušíš bolest, ale já je bolestí nedotčeno. Takové věci v já nejsou. Dovol tělu, ať si slábne či sílí, nebo ať přejde do jiného vesmíru. Nejsem tělem omezen, tak jak by mě mohlo ovlivnit. Vztah mezi tělem a já je jako vztah mezi mrakem a větrem, mezi lotosem a včelou. Je-li mrak rozehnán, sjednotí se vítr s prostorem. Uvadne-li květ lotosu, vzlétne včela k nebi. Odpadne-li tělo, není zničeno já. Vždyť dokud není sežehnuta ohněm sebepoznání, nezmizí ani mysl. Jak by tedy mohlo zmizet já? Smrt je jen překrytí vždy přítomného já závojem času a prostoru. Smrti se bojí pouze hlupáci. Opust své skryté sklony a tužby, tak jako pták rozbije a opustí skořápku vejce, když chce vzlétnout k nebi. Sklony zrozené z nevědomosti přinesou nekonečná trápení a je těžké je zničit. Tyto nevědomé sebeomezující tendence mysli způsobí, že neomezené je vnímáno jako omezené. A jako sluneční paprsky rozeženou mlhu, tak dotazování se na podstatu já rozežene tyto sebeomezující sklony mysli. Změnu může vyvolat i samotný záměr přistoupit k takovému dotazování. Činnosti, jako jsou odříkání a pokání, jsou zcela bez užitku. Je-li mysl s příchodem poznání očištěna od minulosti, odloží předchozí sklony a tendence. Mysl hledá já jen proto, aby sama sebe rozpustila v já. Taková je přirozenost mysli, a to je nejvyšší cíl, Rámo. Usiluj o něj. Tuto chvíli se další den nachýlil ke konci.